Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, então manifeste constantemente a todas as criaturas que são a manifestação da divindade em redor de você. Deus revela-se ao homem através do próprio homem. O melhor meio de amar a Deus é saber amar ao próximo, revelando-lhe as faltas, compreendendo os seus problemas e ajudando-o em todas as circunstâncias. Não diga jamais que é pobre a pobreza não é falta de dinheiro a pobreza verdadeira é a falta de compreensão todo aquele que compreende a vida que sabe dizer uma palavra de conforto que sabe estender a mão compassiva ao que sofre e que sabe distribuir alegria e otimismo é rico imensamente rico de bondade que jamais falta por mais que você a distribua por milhares de pessoas. Não perca de vista sua filiação divina. Deus é Pai de todas as criaturas e vive dentro de cada um de seus filhos. Todas as criaturas são irmãs. As diferenças raciais e religiosas são apenas de superfície. Olhe para todos os templos vivos da divindade e ame a Deus através do amor às criaturas, procurando servi-lo, servindo ao seu próximo com amor e dedicação. Sua luz deve brilhar de dentro para fora. Procure manifestar a todos a luz interior que vibra em você, através de seus atos e de suas palavras de compreensão e otimismo. Seja você mesmo sua própria luz, iluminando a todos com suas palavras de conforto e incentivo, com seu sorriso de entusiasmo e de encorajamento, com seu exemplo de fé e otimismo. Não perca sua serenidade a raiva faz mal à saúde o rancor estraga o fígado a mágoa envenena o coração domine suas reações emotivas seja dono de si mesmo não jogue lenha no fogo de seu aborrecimento esqueça e passe adiante para não perder sua serenidade não perca sua calma pense antes de falar e não ceda a sua impulsividade procure descobrir o seu caminho na vida ninguém é responsável por nosso destino a não ser nós mesmos Nós é que temos que descobrir a estrada e segui-la com os nossos próprios pés. Desperte para a vida, para a verdadeira vida. E, se deseja a felicidade, lembre-se, você é o único responsável por seu destino. Supere as dificuldades, vença os obstáculos e construa a sua vida. Não alimente inimizades, procure fazer as pazes com todos aqueles que estão de mal com você. Aproveite a oportunidade de estar ao lado de seus adversários para fazer-lhes bem em troca do mal que lhe fizeram. Não deixe escapar um ensejo de anular o mal em torno de você enquanto estiver na Terra, para que ao sair dela tenha sua consciência tranquila.